Tervetuloa seuraani. Tavara tiistai on taas täällä ja tänään aiheena vaatteet ja erityisesti pureudutaan siihen järjestelypuoleen just tässä jaksossa. Siellä on etävieraana kapselipukeutumisen asiantuntija ja vaatekaappien järjestämisen ammattilainen Anna-Leena Hakuli. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon tosi mukavaa, että pyysit mukaan. Missä päin Suomeen sinä asut tällä hetkellä ja mitä muuta haluat tohon lisätä tuohon alkuesittelyyn Mä asun pääkaupunkiseudulla Vantaalla. Ja, tota, pääasiassa tosiaan täällä, täällä suunnalla sitten järjestän vaatekaappeja ja teen värianalyysejä ja, ja etäluentoja pidän kyllä sitten ihan ympäri Suomen liittyen kapselipukeutumiseen. Ja, värianalyyseihin. Joo, mennään kohta syvemmin siihen, että mitä kapselipukeutuminen oikein on. Se voi olla sellainen asia, että osa on kuullut, mutta varmaan osalle kuulijoista ihan, ihan uusi juttu. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mitkä sun näkemyksen ja kokemuksen mukaan on meillä suomalaisnaisilla niin kuin ne tyypillisimmät haasteet siellä meidän vaalekaapissa? No ihan ensimmäinen ja isoin haaste on se, että siellä vaatekaapissa on yleensä liikaa vaatteita. Ihan Elfa, Elfa on tehnyt tämmöistä säilytystilatutkimusta useampana vuotena ja, ja siellä on todettu, että 93 prosenttia suomalaisista naisista kuuluu siihen kategoriaan, jolla kaappi on kyllä täynnä, mutta silti tuntuu, että ei ole mitään päälle pantavaa. Eli niitä vaatekriisejä on siellä arjessa tosi paljon. Ja keskimäärin suomalaisilla naisilla on 350 vaatetta. Ja sitten kun mietitään, että toisaalta niin kuin minimalismikin on tullut tässä viime vuosina vahvasti, vahvasti niin kuin trendiksi, niin osa on niitä tietysti, joilla on huomattavasti vähemmän, mutta sitten on niitä myös, joilla on tosi paljon enemmän niitä vaatteita. Että kyllä siitä vaatemäärästä on jo aika hankalakin löytää sitten sitä tavallaan punaista lankaa. Ja semosta selkeyttä sinne vaatekaappiin. No sitten toinen haaste on vuosirenkaat. Eli puhutaan, puhutaan siitä, että sinne vaatekaappiin kertyy vuosien varrelta niitä jotakin lempivaatteita, mitkä sitten käytännössä ei enää ole niitä todellisia vaihtoehtoja, joita laittaisiin päälle. Eli siellä voi olla nuoruuden jotakin... Tota, Toppeja, jotka ovat oikeasti liian kireitä, niin kuin esimerkiksi äiti-ihmisen muuttuneelle kropalle. Tai sitten voi olla erilaisista työrooleista kertynyt sellaisia vaatteita, jotka ei enää kuvasta sitä, että minkälainen sinä tänä päivänä olet ja miten haluat pukeutua. Ja liittyy tosi paljon muistoja. Se isoin syy, minkä takia niitä ei sitten tuu välttämättä karsittua niitä vaatteita, mutta toisaalta sitten eihän se vaatesäilytys ole optimaalinen ja niin kuin hyvin toimiva, jos siellä oikeasti on sitten niitä semmoisia muistovaatteita roikkumassa, jotka ei oikeasti ole todellisia vaihtoehtoja sulle ja siinä arjessa päätyisi päälle kuitenkaan. No sitten kolmas haaste on väärä järjestys, Elikkä tota Helposti käy niin, että kun esimerkiksi muutetaan tai remontoidaan, niin ne vaatteet otetaan yhdestä paikasta, laitetaan laatikoihin tai johonkin jätesäkkeihin ja sitten oikeastaan kuljetetaan uuteen paikkaan ja isketään sinne kaappiin takaisin. Eli ei hirveästi mietitä sitä, että miten se vaatekaappi oikeasti toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten tosi tyypillistä on myöskin se, että vaatteita säilytetään useassa eri paikassa, eli niitä voi olla siellä vaatekaapissa ja sitten voi olla osa jossakin lipastolaatikossa ja niin ties mitä, mitä muita ratkaisuja, jolloin sitä kokonaisuutta ei sillä hahmota kunnolla, kun ne kaikki vaatteet ei ole niin yhdellä kertaa nähtävillä. Ja lisäksi aika moni myöskin säilyttää siellä vaatekaapissa, jotain muutakin kuin vaatteita, mikä sitten taas niinku turhaan sotkee, sotkee sitä vaatteiden käyttämistä ja valintaa. Ja tota, no sitten Neljäntenä hyvin tyypillinen meille naisille on se, että ostetaan vaatteita niin sanotulle toiveminälle tai ihanneminälle. Eli se, että niinku tietyllä tapaa ei... Ei ajatella sitä tarpeeksi, että mikä se mun oma elämäntyyli on ja mihin tilanteisiin mä tarvitsen niitä vaatteita, vaan jotenkin niin kuin kuvitellaan, että, että mulla on paljon enemmän jotakin hienoja juhlatilaisuuksia tai jotain muuta, mikä ei niin kuin oikeasti todellisuudessa sitten kuvaa sitä, mihin sä niitä vaatteita tarvitset. Ja jos sinne kaupoille menee ilman, niitä selkeitä tarpeita, niin kyllä kaupat on sitten tosi taitavia siinä tarpeiden ja toiveiden luomisessa ja jotenkin niin kuin hullaantumisessa siihen tai hetkeen ja inspiroitumisessa. Sitten tulee helposti niitä hutihankintoja, jotka harmittaa sitten siellä kotona. Ja vielä on sitten suunnitelmallisuuden puuttuminen, eli oikeastaan se vähän liittyy tuohon edelliseenkin kohtaan, Ää, että tietyllä tapaa, kun menee kaupoille, niin pitäisi miettiä sitä tarkemmin, että mitä mulla siellä kotona on ja miten niin kun se, mitä olen tällä hetkellä hankkimassa, niin olisi yhdistettävissä sitten niihin tällä hetkellä oleviin. Ja ettei hankittaisi myöskään niin yhteen käyttötarkoitukseen niitä vaatteita, vaan mietittäisi sitä monipuolisuutta ja yhdisteltävyyttä. Niin Silloin se vaatekaappi on huomattavasti toimivampi. Joo, niinpä Sellaisia haasteita. Sä aika hyvin kuvailitte, mutta tuossa ehkä, mitä mä sanoisin vaikka kuusi vuotta sitten, että nyt jos, nyt jos siellä kuulijana niin kun olit vähän silleen, että check, check, check, että kaksi tai viisi tai kaikki kohdat niin tuntui tuntu siltä, että, että pitäisi jotain ryh ryhtiliikettä tehdä, niin. Nyt tänään kannattaa sitten jatkaa kuuntelua. Seuraavaksi päästään siihen, että minkälaisia hyötyjä oot sitten huomannut siellä asiakkaiden luona ja oot ehkä omassakin elämässä käynyt tätä prosessia läpi, niin minkälaisia hyötyjä oot sitten saanut siitä, kun oot noihin edellisiin asioihin tavallaan tarttunut ja lähtenyt niitä korjaamaan? Joo, oikeastaan niin kun, jos lähdetään ensin niistä karsimisen hyödyistä, niin jos, jos lähtee karsimaan niitä vaatteita, niin sitten hahmottaa paremmin sen, että mitä sulla itse asiassa siellä vaatekaapissa on, ja saat niinku ne aktiivisempaan käyttöön, jolloin ei sitten myöskään tuu sitä harmitusta, että no vitsi, että noi roikkuu tuossa mulla, mulla esillä, mutta et koskaan en niitä sitten kuitenkaan käytä. Eli tulee niinku parempi mieli siitä omasta vaatekaapista myöskin. Ja on helpompi tehdä niitä valintoja siinä arjessa, eli toisaalta sitten myös ajan säästö ihan jokaiseen päivään, kun, kun tota noin, niin siellä ei ruoiku niitä sellaisia vaihtoehtoja, jotka ei oikeasti päätyisi kuitenkaan sinulle päälle. No, sitten tyypillisesti oma tyyli selkiytyy, kun siellä ei tavallaan ole sitä suurta... Uh, niin sanottu harmaata massaa, vaan, vaan tota, sieltä erottuu selkeämmin se punainen lanka, mikä on se sun oma tyyli juuri. Myöskin yleensä pukeudutaan monipuolisemmin, eli se, että sieltä erottaa niitä vaihtoehtoja ja tota, sitten myöskin ehkä luovemmin keksii niitä erilaisia yhdistelmiä. Ja sitten tietysti, kuvatekaapista vapautuu tilaa, niin se on paljon helpommin käytettävä. Eli just se, että henkarit saadaan sieltä helposti, helposti napattua ja laitettua takaisin, ja sitten vaatelaatikoista tai hyllyiltä saa myöskin niitä vaatteita helpommin poimittua ja laitettua sinne paikalle takaisin. Ja sitten tosiaan ei tule niitä turhia hankintoja, Eli kun sitä vaatekaappia sitten vielä järjestää selkeämmin toimivaksi, niin, niin sen hahmottaa, että, että mitä, siellä, mitä siellä itse asiassa on. Ja vähän jos vielä niin kun aktiviteettien mukaan lajittelee niitä vaatteita, että sulla on tietyt kotivaatteet ja sitten sulla on työvaatteet ja juhlavaatteet ja urheiluvaatteet ja muut, niin tota, sitten sä hahmotat, että minkä verran sulla itse asiassa on, niin mihinkin käyttötarkoitukseen niitä vaatteita, ja sitten huomaa, jos on tarvetta täydentää jotakin vaatelajia. Et esimerkiksi aika tyypillinen on sellainen, että ostaa enemmän semmosia niinku siistimiä, työhön sopivia vaatteita, mutta mukavat rennot, ne on vähän sit niitä niinku työvaatela versioita, joita sitten alennetaan kotivaatteiksi, mutta eihän oikeastaan niin kannattaisi vaan, kotivaatteitakin kannattaisi ostaa ihan niinku siihen käyttötarkoitukseen nimenomaan, jos sulla on erilainen tyyli kotona ja töissä. Ja tota, sitten ihan siis iloa ja selkeyttä saa siihen arkeen, kun järjestää sen vaatesäilytyksen niin, että sun päivä voi alkaa mukavasti ilman tosiaan niitä vaatekriisejä ja sellaista, Turha, turhautumista ja tuskailua siellä vaatekaapilla, niin selkiyttää elämää. Mä suosittelen lämpimästi henkaroja ja vaate ei pääse tavallaan toisen taakse piiloon. Ja, ja sitten toinen, jos ei henkarointi ole mahdollista joka, joka paikkaan käyttää ja ei yleensä olekaan, niin tota, sitten pystyy viikkaus Normaalisti suomalaiset hyvin tyypillisesti viikkaa vaatteet sillä päällekkäin pinoihin, mutta että niistä ei sitten toisaalta ole optimaalista käyttää niitä vaatteita, vaan sitten tulee helposti otettua, vaan siitä aina pinon päällimmäinen, tai sitten jos sieltä alempaa haluaa ottaa, niin sitten ne pinot helposti kaatuilevat ja menee sotkuun. Mutta pystyy viikauksessa, tosiaan viikataan ne vaatteet, Pystyy asentoon vierekkäin ja yleensä johonkin laatikkoon, joka on helpompi vetää sieltä hyllyltä esille ja yhdellä kädellä nostaa sieltä mikä tahansa vaate. Ja tässä myöskin niin mikä vaate ei tavallaan pääse toisen alle tai, tai taakse piiloon, vaan, vaan tota, ne on kaikki yhtä lailla napattavissa sieltä päälle. Niin käyttö on myöskin aktiivisempaa niin kaikilla vaatteilla. Kaikilla on yhtälainen mahdollisuus päätyä päälle. Joo, toi hyvin tulee siihen takaisin siihen, mitä sanoit, että se tuo sitä selkeyttä sinne, ja itsekin olen huomannut, kun olen käynyt prosessi prosessi omasuotekapissa läpi, että sitten se asu valitseminen, niin siinä puhutaan sekunneista, ihan ykkösekunteista, että se on tavallaan vaan, että mikä on se sun päivän, tai siis mun päivän fiilis, ja mitä vaikka väriä haluaa, tai haluatko tänään rennompaa vai ää, niin kuin alaosaa vai, vai sitten sitä farkkumaista. Että se, se on kyllä niin kuin nopeutunut vuosien takaisesta, niin kuin en, en voi edes kuvailla, miten paljon se on niin kuin muuttunut. Että tuota, varsinkin silloin, että jos oli lähes johonkin niin kuin tilaisuuteen, missä piti olla jotenkin, niin kuin vähän paremmat vaatteet, niin se oli tosi vaikeaa, kun ei ollut miettinyt sitä yhdisteltävyyttä niin kuin e aiemmin ja, ja sitten just sitä, että kuinka ne on esillä, että sitten mietit, sit, mietit ja sovittelet niin kuin tosi monia asuja. Et nyt kun vaan vilkasee sinne, tietää, että kaikki niin kuin sopii itselle ja tietää, että ne tuntuu hyvältä päällä, niin tota se, se on kyllä ihan niin kuin loistava muutos, mitä niin toivoisi, että kaikki pääsisivät siihen, siihen tilanteeseen omien vaatteiden kanssa. Joo, mulla on tosiaan ihan, ihan sama fiilis ja muutos tapahtunut, eli 2017 olen löytänyt kapselipukeutumisen ja ei ole kyllä sen jälkeen tullut, tullut paluuta takaisin, että olen kokenut sen niin omassa vaatekaapissani tosi toimivaksi ja myöskin sillä tekniikalla järjestään sitten asiakkaiden vaatekaappeja. Että tosi, tosi, tota noin, niin toimiva ratkaisu ja selkiyttää sitä vaatekaa paljon. Ja jos jollekin kapselipukeutuminen on totanoin, niin vähemmän tuttu juttu, niin voin siitä vähän kertoa vielä tarkemmin. Eli sehän tarkoittaa sitä, että pidetään esillä rajatumpaa vaatevalikoimaa, joka sopii just sun tyyliin ja elämäntyyliin ja siihen käsillä olevaan vuoden aikaan. Ja ja kapselipuvusto koostuu useista kapseleista, eli ne on nimenomaan koottu tietyn käyttötarkoituksen ympärille, Että on, on sitten esimerkiksi ne työvaatteet, kotivaatteet, juhlavaatteet, urheiluvaatteet, mökkivaatteet, kyläilyvaatteet, ihan mikä tahansa niin sun elämään sopii ja mihin tarkoituksiin käytät erilaisia vaatteita nimenomaan. Ja ja tyypillisesti semmoinen 15-30 vaatetta on aina yhdessä kapselissa ja, ja tota noin niin neljä kertaa vuodessa päivitetään sit niitä, eli aina vuoden ajan vaihtuessa. Ja sitten ne loput vaatteet säilytetään niin sanotussa reservissä, eli ihan poissa silmistä jo, jonnekin niin kestokasseihin tai laatikoihin, sinne ylä- tai alahyllyillä, mihin on hankalampi päästä, niin ne ei ole sit siinä arjessa rasittamassa sitä päätöksentekoa. Joo, seuraavaksi voitaisiin vähän jutella siitä, että minkälaisia on niin kun, äh, ne sun käynyt verrattuna sit vaikka siihen, mitä itse on käynyt. Eli toki siellä on niin kun samoja elementtejä, mutta niin kun, voisikohan nyt yhdellä sanalla, jos haluaa sanoa erottaa sitä, niin se on varmaan sellaista niin kun, Pikkutarkempaa se, mitä sä teet tällä, vai miten koet itse? No joo, kyllä. Ja sitten myöskin se, että etukäteen annan tehtäväksi vähän miettiä sitä omaa tyyliä. Eli koota semmoista omaa, omaa tota noin, niin tyylikuvastoa, vaikka Pinterestistä tai naisten lehdistä. Että tietyllä tapaa niin lähdetään kasaamaan sitä, sitä hänen vaatekappia myöskin sen... Niin punaisen langan ympärille, että hän alussa, alussa esittelee mulle sitä omaa tyylikuvastaan ja katsotaan, että millä sanoilla sitä kuvailtaisiin. ja se pidetään myöskin siinä koko sen asiakaskäynnin aikana. Ja tota, no sitten tietysti sen jälkeen tyhjennetään kaapit ja lajitellaan ne vaatteet pinoihin vaatelajeittain. Ja siinä hyvin huomataan myöskin, että joku on yliedustettuna, eli vaikka löytyy tosi paljon hameita tai, tai jotain, ja sitten asiakas toteaa, että no itse asiassa en niin hirveästi niitä hameita esimerkiksi käytäkään, Et siellä onkin vaikka paljon kesämekkoja, jotka sitten taas niin ei ole niitä todellisia vaihtoehtoja, että sitten voidaan niitä laittaa sinne reserviin. Niin Mutta sitten tosiaan niin kun aletaan koostaa sitä asiakkaan, kapselipuvustoa niiden asiakkaan lempivaatteiden ympärille, eli nimenomaan katsotaan sieltä ne asiakkaan oman tyylin kulmakivet, ja, ja tota, niiden ympärille sitten lähdetään koostamaan sitä niin sanottua pääkapselia, eli missä asiakkaalla eniten on niitä haasteita pukeutumisessa, ja sitten siinä oikeastaan monesti vähän sivussa tulee myöskin lajiteltua niitä vaatteita sitten niihin muihin Kapseleihin. ja sitten harjoitellaan pystyy viikkausta siinä, mikäli asiakas sitä toivoo, että kaikki asiakkaathan sitä ei, ei välttämättä halua, mutta tota, näytän sitten kädestä pitää myöskin niitä viikkaustekniikoita ja, ja tota, sitten asetellaan pää, pääkapseli sinne vaatekaappiin paraatipaikalle ja muut kapselit sitten muihin paikkoihin siellä vaatekaapissa. Joo. Mä ehkä itse olen no, on, on tota järjestellyt lasten vaatteita. Siinä on monesti niin kuin lapset mukana. Tietysti riippuu heidän iästä. Äh, Mutta sitten jos ajatellaan nyt ensin vaikka niitä va aikuisten vaatekaappeja tai vaatehuoneita, niin vaatehuoneitakin on kahden erityyppisiä. Voisi sanoa silleen karikoidusti, että et on, on sitten semmoisia määriä siellä. Ja sitten voi olla tosiaan muutakin kuin sitä vaatetta. Että se on niin kuin sitä... Ei oikein voi edes käyttää ollenkaan. Tai sitten on sitä, että, että se tarvitsisi semmoista ryhdistämistä. Se, se, että, että että se on koko ajan arkikäytössä, mutta, mutta se, just, että halutaan semmoista selkeyttä lisää. Ja sitten, että jos on se perus, perushaaste, se, että lähdetään miettiä, että kuinka tätä voisi ryhdistää tätä järjestystä ja hakee lisää selkeyttä, niin sitten tietysti lähdetään niin siitä, että mitä järjestelmiä siellä jo on, ja aika usein on silleen, että ei sinne tarvitse mitään niin kun ostaa lisää, <lipiilöksi> mutta tota, jos on tietysti toiveena, että johonkin tiettyyn kohtaan, että tässä ei toimiskorit paremmin tai muuta, niin se voi olla sitten sit se, että ollaan yhdessä näin päätetty, niin sitten ne voidaan hommata ennen sitä järjestelykäyntiä, ja sitten lähdetään sitä miettimään sitä karsimista aina sieltä helpoimmasta päästä, tietysti just se, että mitkä nyt ainakin jää, ja sitten lähtee karsimaan sieltä, että mistä, mistä tuntuu niin kuin helpoimmalta luopua. Ja, ja vaikka niin itsekin on käyttänyt sitä, että vaikka tietäisikin joistain vaatteista, että no tätä mä en tule enää käyttää, mutta jos se pois laittaminen vaan on niin kuin just siinä hetkessä, niin kuin tuntuu ylivoimaselta, niin tavallaan, että ei sitä tarvitse väkisinkä tehdä, että saa, on lupa niin kuin käyttää sellaisia harkintalaatikkoja ja mutta sillo silloinhan niitä vaatteita ei sit jätetä just sinne parhaille paikoille, vaan ne niinku laitetaan sitten sillä tavalla että niihin voidaan palata vaikka jonkun ajan päästä uudestaan. Että käytettäville jää se ydin. Ja, ja just niin kuin sanoit, niin myös toi kausien vaihtelu otetaan huomioon, että et sitten ne kesämekot ei vie siinä talvella sitä parasta tilaa, tilaa, vaan siinä on sitten ne neuleet, jotka oikeasti on niitä vaihtoehtoja. Mm, niinpä, joo ja tuon ehkä unohdin, unohdin tuossa tai en maininnut kunnolla, niin, niin tota, nimenomaan just se, että kun lähdetään tavallaan siitä positiivisesta, että no mitkä sä niin ainakin haluat säilyttää ja mitä sä ainakin tykkäät käyttää, niin siinä monesti sitten tavallaan löytyy myös niitä, kun verrataan sitten niihin niitä muita vaatteita, että no joo, itse asiassa tämä on vähän samantyyppinen kuin tämä toinen, mutta tätä toista mä käytän paljon enemmän, että jotenkin sitä karsintaa tulee niinku tosi luontaisesti siinä kapselin kokoamisen yhteydessä myöskin, ja, ja sitten kysyn ihan asiakkaalta niinku tämän tyyppisiä, että, että oletko ostanut tämän ehkä ihannen minälle, että, että tota noin, niin jos asiakas sanoo, että, että esimerkiksi, että no nämä on vähän tämmöiset tavoitefarkut, että, niin sitten yhdessä niin tehdään niitä päätöksiä, että no ehkä sen ei sitten kannata antaa enää roikkua siellä ja tavallaan muistuttamassa ikävästä asiasta, että, että niitä voi sitten justiin laittaa joko sinne vähän niin tai sitten ihan luopua suoralta kädeltä, että että nimenomaan ollaan auttamassa siinä asiakkaan päätöksenteossa. Tietysti se vaatteen yhteensopivuus toisiinsa, että helposti myöskin sieltä erottuu sellaiset vaatteet, jotka ei oikeasti niin jolla ei oikeastaan ole sitä ehkä paria. Kapselipukeutumisessa käytetään sellaista sääntöä, että jokaisen alaosan tulee sopia yhteen vähintään kolmen yläosan kanssa. Ja jokaisen yläosan tulee sopia yhteen vähintään kahden alaosan kanssa. Eli silloin se kapselipuusto on mahdollisimman helposti käyttökelpoinen ja otetaan huomioon sitten, että osa vaatteista on pesussa ja näin. Sitten siellä on niitä yhdistelymahdollisuuksia. Joo kapselipukeutumisessa, kun ne vaatteet laitetaan sitten sinne reserviin, jotka ei ole aktiivisessa käytössä tällä hetkellä, niin tietyllä tapaa se luopuminen myöskin niistä helpottuu, Jos joku vaate olisi ihan täysin tähän tulevaan vuoden aikaan sopiva, mutta se ei edelleenkään päädy sinne kapseliin, niin sitten on tavallaan helpompi siitä lempeästi luopua. Tuossa aiemmin meillä oli puhetta myös tästä kymppi kertaa kymppi haasteesta. Avataanko vielä sitä tähän? Oh, eli tota, jos kapselipukeutuminen kiinnostaa, mutta et oikein vielä ehkä tiedä, että onko se semmoinen sulle sopiva juttu, niin voit kokeilla sitä ja tietyllä tapaa vähän niin tämmöistä karsitumpaa niin valitsemalla sieltä sun lempivaatteista 10 vaatetta, joista sitten pystyy sit koostamaan kymmenen eri asukokonaisuutta. Ja yleensä kun ottaa huomioon vaan, että ne on semmoisia helposti yhdisteltäviä vaatteita, niin niistä saa huomattavasti enemmänkin kuin kymmenen asukokonaisuutta, niin tavallaan sä voit kokeilla vaikka laittaa ne tietylle rekille ja käyttää niitä sitten pelkästään seuraavat kymmenen päivää tai niin monta päivää, kun sieltä asukokonaisuuksia löytyy niin siinä ehkä saattaa huomata sen, että itse asiassa pärjään paljon vähemmälläkin kuin mitä siellä mun vaatekaapissa roikkuu, ja todennäköisesti ne on just niitä vaatteita, mitä sulla normaalistikin tulee sieltä äh, niin kuin omasta vaatekaapista napattua päälle, mutta ne vaan on siellä niin kuin isomman massan keskellä vähän ehkä piilossakin, niin ja, tota, Pystyy nähdä, että miten niistä pystyy oikeasti saamaan niitä hyviä asukokonaisuuksia helposti. Joo, taihan kyllä tosi hauska sellainen varmasti löytää just ihan, ihan erilaisia yhdistelmiä, mitä ei niinku muuten olisi tullut kokeilleeksi ollenkaan. Just näin. Ja sittenhän näitä on myöskin erilaisia vaatehaasteita. On tota noin, niitä Shop Your Closet-haastetta ja domino haastetta ja muuta. Meitä löytyy paljon somesta, niin niistä saa myöskin inspiraatiota. Joo, haasteita riittää kyllä joka maku ja se on kyllä ihana. Varsinkin, jos tota, on se paljouden haaste siellä, niin tuntuu, että silloin näistä niinku erityisesti hyötyy. Ja mm -hmm. niin, mikä, mikä tärkeintä niin kun siinä just, että kun lähtee sitten karsimaan sitä, turhaa sieltä, niin oikeasti käyttää aikaa siihen, että analysoi vähän sitä, että niin kuin sanoit aiemmin, että jos on vaikka kaksi samantyyppistä vaatetta, jos ne vaikka neuleita, että miksi se toinen sit niin oikeasti käytännössä hakeutuu useimmin päälle, että onko se, niin se se leikkaus, onko se se materiaali tai, tai väri tai kuosi, että mikä siitä niin kuin tekee tekee sen lemppari ja toisaalta mikä siinä toisessa sit on sellaista, että miksi se ei sit hakeudu, vaikka ne olisivat aika samantyyppisetkin, niin miksi ei vaan sit hakeudu päälle, niin sitä kautta voi niinku löytää tota hirveästi vinkkejä niinku siihenkin, että mitä kannattaa sit jatkossa ostaa tai että ei kannata ostaa. Just näin, joo ja noita havaintoja kannattaa oikeastaan kirjoittaa myöskin jonnekin ylös vaikka sinne puhelimen muistiinpanoihin tai johonkin, että sitten kun olet siellä kaupoilla ja olet ihan inspiroitunut niistä ihanista vaatteista, mitä siellä roikkuu, niin tavallaan sitten muistuttaa sitä, että hei, että mikä se on oikeasti se, minkälaisesta tyylistä mä tykkään ja mikä mulle sopii ja mitä mulla tulee käytettyä. Kyllä. Meillä alkaa olla varmaan tässä ensimmäinen puoli tuntia valmiina. Me... Tultiin siihen tulokseen, että asia riittää toiseenkin jaksoon, eli pysyhän kuulolla seuraavassa jaksossa sitten tulossa reilusti asiaa siitä oman tyylin löytämisestä. Sivutaan vähän ja käydään läpi värien merkitystä ja sitäkin, että miten se värianalyysi käytännössä tehdään, jos siitä kiinnostut. Mitä haluaisit Anna-Leilalla ostaa tästä jaksosta sellaiseksi kaikkein tärkeimmäksi? Askeleeksi, mikä nyt kannattaisi ottaa ihan ensin haltuun? Pyri ensinnäkin löytämään ne vaatekaapin kulmakivet vertaamalla niihin sun lempivaatteisiin, niin sä myöskin löydät helpommin sitä, että mistä ehkä sitten vois karsia. Ja sitten myöskin voit miettiä sitä, että mitkä vaatteet sopii niiden sun lempivaatteiden kanssa ja ehkä kokeilla sitä kymppi kertaa kymppi haastetta, ehkä ottaa valokuvia niistä lempiasukaisuuksista, niin silloin sä pystyt palaamaan niihin vielä paremmin. Ja sitten ehkä, jos oikeasti tuntuu siltä, että sulla on tosi paljon siellä vaatteita, niin ottaa ihan aikaa sille, että, että tota, otat sieltä niitä vaatteita pois ja lajittelet niitä nimenomaan vaatelajeittain ja tavallaan sillä tavalla hahmotat sen, että minkä verran sulla mitäkin vaatelajia on ja löytyykö sieltä esimerkiksi useampi samanlainen hame tai semmoista päällekkäisyyksiä, mitä kannattaisi luopua tai semmoisia materiaaleja, mistä sä et oikeasti tykkää tai muuta. Niin tällä tavalla pikkuhiljaa pääset siihen vielä toimivampaan vaate, vaatevalikoimaan ja toimivampaan ja to, toimivampaa myöskin sitten tuolta nettisivulta löytyy tämmönen workshop mihin myöskin voitte osallistua täysin ilmanen juttu niin tota siitä saa myöskin sitten vähän apuja tähän. Joo, hienoa. Kiitos Anna Leena tästä haastattelusta ja toinen nettiosoite oli siis kapslook.fi. Eikä vaan? Joo. Kyllä. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin käy kertomassa siitä meille ja vinkkaille eteenpäinkin. Seuraavassa jaksossa tosiaan sitten pureudutaan siihen omaan tyyliin. Ää, aiemmassa jaksossa minulla oli vieraana Rinna Saramäki, ja hänen kanssa puhuttiin sitten tästä vaatatteollisuuden nurjasta puolesta, mutta se oli mun mielestä tosi ihan semmoinen positiivinen jakso, ja siitä sait myös semmoisia konkreettisia vinkkejä, että kuinka voit vaikuttaa siihen, olitpa sitten perehtynyt asian vasta vähän tai, tai ollut jo pidempään tietoinen näistä ongelmista. Kiitos Anna-Leena ja me palataan ensi jaksossa. Kiitos. Moi moi. Moikka. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavara podcast. Kiitos kun olit tämänkin tiistain parissa ja tosiaan tuossa aiemmassa jaksossa kuulet Vaateteollisuuden nurjasta puolesta siinä vieraana Rinna Saramäki ja mitä jokaisen tulisi tietää vaateteollisuudesta. Jos nämä karsimisen ja järjestelyn teemat kiinnostaa sinua enemmänkin, niin tutustu ehdottomasti tuohon minun etäapuun, joka toimii myös sinne vaatehuoneeseen. Konkreettista järjestelyapua vaatteille saa täällä laajalti täällä Joensuun seudulla. Ja Mun nettisivuilta löydät myös maksutonta materiaalia. Alta tai yltä löydät noita linkkejä sinne nettisivuille ja sometileille. Kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille. Täyttä tavaraa löytyy suoratoista palveluista, joten tuu sieltäkin kautta ihmeessä tilaamaan ja seuraamaan. Hienoa, että saat lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.